Tervehdys, onko Vellu? Tässä on Janne Viheri, tervehdys. Terve. tuolta Denkalta sun numeroni ja ilmeisesti pyörität levyjä työksesi. Nyt olisi tämmöinen vähän persoonallisempi keikka. Meillä on nimittäin tuossa ensi viikon loppuna viikon päästä Jamaikan suurlähetystössä tämmöinen teemailta. Sinne tulee arvokkaita vieraita Jamaikalta ja mä oon yrittänyt tavoitella tämmöistä... Tumma-ihosta kaveria jamaika henkistä DJ:tä, mutta ei, ei ole millään löytynyt. Ja, ja lähdenkin tiedustelemaan, että kiinnostaisiko teitä ehkä tämmöinen keikka. Tota, mikä se musa linja on sitten? Se olisi kyllä tämmöistä dubia, reggae-painotteista ja varmaan jonkun tyyppinen hip ja tanssimusiikki kyllä menee. Niin, kyllä se perkusoisi onnistua. Se mikä tässä meillä on vähän ongelmaa, että tämä on ollut tämä suurlähetystö. Tämä nyt toivottavasti pysyy sitten ihan meidän välisenä nimittäin. Tässä on semmoinen vähän niin sanottu kyseenalainen homma, että tota he, he nimenomaan vaatii sinne jonkun tämmöisen jamaikahenkisen. Joo. Mutta tässä olisi niin kuin muutamia, tietysti sitten toivottaa, että muutamia tämmöisiä kappalejuontoja pitäisi tehdä. Mutta tota, luuletko sä, että, että jos me hankittaisiin sulle rastat ja vaikka tämmöinen ihan niin kuin feikki rusketus, niin pystyisikö sä tavallaan esiintymään tämmöisenä jamaikalaisena, vähäpuheisena kaverina nyt onnistu, Tiedätkö yhtään mimmosta on tää niinku Jamaikan Englanti? En. Sehän on vähän semmoista niin sanotusti löysää semmoista Jamaana, how's tyyppistä Englantia, että että sieltä vois niinku muutamaan väliin myöskin suullisesti esiintymään tämmöisenä Jamaikalaisena veijarina? No jos pienen, jonkun pienen heittää muutaman väliin, ne niin voisko se kyllä onnistuu, että... Tuo mun Englanti, ei ole mikään kymppeni. Tota. Pystyisikö vaikka kokeilemaan esimerkiksi joku semmonen seuraavaksi Bob Maalilta No Woman No Cry tai, tai joku näin? Niin. Puh, hetkinen, mitä nyt sanoisin sen silleen sitten löysin. Tyyli niin kuin, että hello people, the next song is from Bob Maali. En <laughs> tietysti osaa. But, vähän next song it's about Bob Marley in Woman who Love. Joo. Joo ehkä ehkä pitäisi saada enemmän semmosta niinku semmosta että niin. Kokeillaan vielä. Hello man. The next song is from Bob Marley. Hello man. The next song is from Bob Marley. No niin, sieltähä se löytyy. Hei, loistavaa. Pidetään tää sovittuna. Mulla on tois... Ootapa hetki. Mulla on toisella linjalla tässä tää Jamaikan suurlähettiläs, Timo Kolehmainen. Moi, velo, Moi. Tuo se grillaa. No woman, no cry. Se on aika <tos> <tos> Tuo puisto <on> siellä. <tos>